Qursulu rahmanullah buyurur. Bağ ətaavun Yəni məscid tikəndə kömək olmaq bilmənsə. Və burada Buhari Tövbe surəsi 17 və 18-ci ayələri gətirir 1. Və bu ayələrdə qəssərlə ki ümumiyyətlə məscid tikməkdə nəzərə tutulur. Yəni məscidi gözəlləşdirməyi Nəzərdə tutulur yəni, Mescid, çünki keçən dəstəni Keçdi ki Mescid nə orə sadı olsa, o da yaxşıdır Və lakin Mescid gözəlləşir namaz kılanlarla Hancı ki, ki Allah-ı İnan-Allah-ı Allah Ahirət günlə Mescid olarla gözəlləşir Və sonra burada Deməli Xaliz Əl-Həzzə İkrim Ərvayətində əl Deyir ki İkrimə rivayət edir ki, İbn Abbas mənə bir gün, dedi ki, və öz oğluna Əliyə. İbn Abbasın oğlanlarından biri Əliyidir. De, İkrimə deyir ki, bir gün İbn Abbas mənə və Əliyə öz oğluna. Dedi ki, bəs gedin Əbi Salimun fudrinin yanına o peygamber sahəsindən hədislər bilir. Eşidin ondan. Və qala sahəbələr də peygamber sahəsindən vəfatından sonra bir-birə kim məsələn hadis bilirdi, mənbə yəni nələr deyib öyrənib də Və ə e, ki, bəs ikrinə biz də getdik. Və gördük ki, Əbü Said ibn Xudri divar tikir. Divar ya köhnəliyə yıxılır, onu cəldir. Əbü Said ibn Xudri biz də məqsəbimizi bildirdik, gəlməyimizinə. Sonra deyir, kəsdi işini və başladı bizə danışma hədislərdən və gəldi məqsid tikmək söhbəti. Məqsid tikmək mövzusu və dedi ki, biz deyir, yəni məqsid tikəndir yəni Peyğəndəyə Məqsidin Mədənədə. Hamız işləyirdik. Hələniz bir daş götürürdük. Və ləkin, əmna İbn Yəzi iki daş götürürdü gəldilər. İki dəfə baş götürürdü və Peyğəmbər sallallahu əleyhi gördü ki, onlar əziyyət çəkir. Və başladı üstünə düşən topalı təmizləyirə Rasul sallallahu əleyhi yəni, və səlm. Üzünə düşən topaları. Və dedi ki, Allah səh rəhmətə səy ammar. Səni e, deməli hakimə qarşı çıxan bir dəstə səni öldürəcək. Əvəz cennete dəvəz olunacaq. Və vaçin əvəz cennetə də davət keçələr. Və Ammar da bu vaxt idi ki, Əunu billah minərketə pitnədən Allah səhba. Bu hədis göstərir ümumiyyətlə birinci məscid tikməyin fəzilətini. Və məscid tikəndə yəni işləməyin hər hansının fəzilətini. Həmçinin göstərir İbran bas, yəni Abdullah ibn Basr və dillanınma Təvazükarlığı, əgər məsələn, biri ondan çox elm bilirdisə, göndərir də öz uşaqların və ya özü soruşur və həmçinin elmin fəziləti, yəni elmə sahabilər fikir vermələri, ki, bu məsələyə fikir verirdilər. Və həmçinin həm də Abun-i Sayin il-Xudriyyə aydın idi, İbn-i Abbasdan olubisin, bax mələ, İbn-i Abbas belə məşhur idi, bilmək ki, Abun-i İslamı tez qəbul eləmişdi Daha doğrusu, İslamda çoxdan idi və Fiyanbar İslamda çox hədis əşilmişdi. Onun yanı həmçinin Əblisaydin Xudun yanına göndərdi. Və sonra həmçinin hədisdə göstəri ki, heç kez bir dənə elmi əhatə ilə bilməz hər şey. Yəni, heç bir sahabi bütün hədislər bilmirdi. Aydındır, o bir bilir, biri çox bilirdi, və lakin həmin bilmirdi. O bir sahabi qalanı bilirdi, o bir sahabi o, belə. İndi məsələ, Hasan'dır, hədislər hamı yazılıb. Yığılıb, hansı cəm olub, bəyan hansı səhifdir, bəyan olub, ansi, uydurma, həsən və s. Lakin o vaxt belə şeylər yox idi, elm, elm, elm tərtib olunmamışdı. Həmçinin yəni, hədistə, həmçinin hədistə, yəni sahabilərin təvacükarlığı görsəniz. Təvacükarlığı və təkəbbür olmamalı ki, dünya həyatını yaşamaq üçün özləri işləyirdilər, özləri çalışırdılar çox vaxt. Ayrındır, özləri işləyirdilər. Bunu göstərir ki, sahabələrin çalışanlığı və həmçinin bir-birlərin fəzilətlərin yəni, etiraf eləməsi, təkəbir olunması. Yəni. Baxmayır, İbrəm Bansıra demərin, o eləm əhlidir, lakin göndərirdi başqalarının yanına ki, öz evladın həmçinin ikriməni ki, ondan elm öyrənsəm. Və deməli, həmçinin hədisdə ə ki başqasının yerine iş görmüyorlar. Yani burada Ammar bin Yəsir ola bilsin peyğəmbər yerine taşı götürürdü. Çünki peyğəmbər sallahu əleyhi və səlsəm işləyirdi o, o binanın məscid tikməyində. Söz sahibləri deyirlər eləmə. Ola bilsin peyğəmbər sallahu əleyhi və səlsəm daşın götürürdü ki hər kəsin eğer böyük adam olsa eğer böyük adam olsa onun işin görmək Həmçinin, hədistə, həmçinin göstərir ki, yaxşı iş üçün əziyyət çəkmək olam. Yaxşı iş üçün əziyyət çəkmək olam. Həmçinin yəni, dikməyi fəzilətdə bəyan oldum mədistdə. Sonra burada bir söz var, Əmmar ibn-i deyir. Deyir ki, səni bir bağı firq öldürəcək. Və təvhidən də həmişə bəzdə göstərir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi gələcəkdən müəyyən şeyləri bilməsi. Düzdür. Əyy, e, Allah Subhanahu Təala dan başqa heç kəs bilmir. Necə ayədə gəlir? Fəqət istədiyi rəsulara bəyan edir. Ayədir belədir. O peyğəmbər sallallahu bu demək olmaz ki, qeybdən bilir. O da Allah tərəfindən ətiyətdir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu səlləmın qeybdən xəbər Allahdan xəbər vermək kimi deyil. Çünki peyğəmbər san dey belə şolacer. Şey lakin bilməsan, məlaq arxiyərdə təqil, hazır saniyədə saat neçədə günorta, axşam, aydındır? Lakin Allahın bilməyi başqadır. Yəni bu cüz'i xəbərdir, aydındır cüz'i, qeydən xəbər. Ammütlaq qeyb Allah subhanu və təala dan baş keç Və fəqət bilə bilər qeybdən xəbər verə bilər o da Allahın izni o da peyğəmbərlər. Və deyir ki, Ammara səni bağı bir firq öldürəcək. bu söhbət gedir, əlinə, maviyyə arasında olan söhbətdir. Aydındır, əlinə, yəni, maviyyə arasında olan söhbətdir. Ammar, qədəyəllərin, hususəfəyin dövçündə vəfat edir, şəhid olun, inşallah. Və burada hədisdə deyir ki, dəvət olunacaqlar cənnətə. Nəyə haqqa? Çünki Ali minəb-i Talib maviyyənin döyüşündə haqqı idi. Maviyyə gələyə tabi olmalı idi. Çünki Ali imam idi, rəhbər idi. Ayrıq mələyə maviyyə xətaəliyib o məsələdə. Gələyə maviyyə tabi olmalı idi Aliyyə. Düzdür, maviyyənin haqqı var idi tələb eləməyib. Lakin huzur yox. Maviyyəni yox. Maviyyə tələb elirdi nə? Tələb elirdi Osmanının, qatillərin, qanun. Qoxum idi, Osmanın qoxumu idi, haqqı var tələb eləməyə. Lakin bu cür yox. Və təbii, indi biz onun tarixində dönmərik ki, söhbət birinci belə idi doğrudan Maviyyə, radiyallahu anhu. Birinci belə tələb elirdi, lakin sonra söhbət qızışdı, gətirdi müharibəyə çıxartdı bu söhbəti. Başqa məsələlər də çıxdı ortaya Çünki Osman Qadillahi'ın qatilləri Əli bin Əvi Talibin qoşunundaydı Xəlifənin qoşunundaydı Lakin Əli bin Əvi Talib demədi ki mən onları düzdür onları toxunmacaq Onlar maviyyə dedi ki biraz gözdə və Əli də haqq idi Çünki kitnə bürümüşdü dövləti və dövlət elə bir zəifləmişdi Fitnəkəllər çox idi Həm də bu xəbar işləri az da deyildi və bilən qəbilədən də deyildilər. Hələsi bir cür qəbilədən idi. Və Əli bin Əvi Talib radiyallahu anh o fikirləşdi ki, onları toxunsa qırsaraq, vəziyyət də ağırdır, vəziyyət daha da ağırlaşacaq, qəbilələr olaraq qarşı çıxacaq. Çünki biz söhbət edirik 7-ci əsrdən, 8-ci əsrlər, aynındırıq. Ee, ona görə ənmişə söhbət iləyəndə birinci əsl zamanında baxmaq lazımdır, zamanında şərait necə idi? Buların biz nəzərlə alınmaq lazımdır. Aydınləri, bunları öyrənməklə, məsələn, onda siyansı vəziyyət necə idi? Xüsusən, tarixi hadisələr öyrənəndə. İstimai vəziyyət necə idi? İqtisadi vəziyyət necə idi? Bunlarınızı toxunub, öyrənmək lazımdır o zamanını, ondan sonra qiymət verə bilərsən hadisəyə. Aydınlı, bəzilər, məsəl Oturubəyə danışıyorum, övdü tükür ki, matrolu zabləyədə oaq. Aydındır. Yəni, o zamanəni, indiki zamanələ müqayisə ediyib, fitba vərimi. Zamanı tam başqadır. Ve fitnədir. Fitnəən bir şeydir. Ve sabilənsə düşmüştü fitnə. Və, yəni, cənnətə bu hədistə məna, yəni, həqqə. Həqqə. Çünki, çünki, Əli bin Əbi Talibin qoşun amısı cənnətli deyildi. Çünki xalanişlər dolu idi qoşun, aydındır və da ona qarşı çıxdılar, 12 idilər. 12 min. Və bunu göstərir ki, Əli bin Əbi idi. Bu söhbətdə, yəni düz idi. Xəlifə idi və hələn başqa cəhətdə qalıb hələn ki, Əli bin Əbi Talib haqq idi. Əli bin Əbi xəlifə idi, imam idi. Mağiyyə geri çıxmaz ona q bir istəyən kimi olmadı, hadisələr təbii başqa özür orada iqşaf edirdi, ona görə gətirib müharibəyə çıxdı. Deməli, deyir ki, Rasul s.ə.v s.əni əmmarı, səni firqə öldürəcək, bağı firqəsi. Bağı yəni, dövrətə qarışa çıxan. Və deyir ki, onlar isə cəhənnəmə dəvət ediləcəklər. Yəni, cəhənnəmə dəvət ediləcəklər, onlar hamısı cəhənnəm əhlidir. Bağıya Yəni, olan yani olmayı ilə bu dəvlət, bu, bu iddialarında. Aynındır. Yəni, çünki olanın arasında sahabilər var idi. Həli, maviyyən əzi sahabidir. Vəh yazandır. Və başqa sahabilərdir, lakin fitnə idi, düşmüşdür ortaya. Və biz də sahabilə əzi olan fitnəndir, mövqəmiz nədir? Deyirik ki, iştihad etdilər. Aynındır. İştihad etdilər, bəziləri Xətə eləyib və bəzilər düz olub Amma Allah s.ə. razı olardan Və Yəni, budur Yəni, bu cür başa düşmək lazımdır Necə ki, məsələn, piyambar salsın deyil, O qadın ki, özü müsibətinə dözmür Saçın yolu kafir olur Yəni, kafir millətdən çıxan yol Yəni, şəriyyətdə belə var Üslub, Quran sünnədə Belə deyil ki, qoyub qoxsunlar, eləməsinlər Aydın deyil, məsələn, ərdən şişir deyil Yəni, belə sərt gəlir ki, eləməzsindən hələ. Və burada əmrəsinin ahudu göstərir ki Ammar ibn Yasir qadiyyələnihu istihaz eləyir fitnədən və bu onu göstərir ki, müstəhəbdir fitnədən çekinməy yani fitnədən həmşə istihaz eləyəməyə yani əuzubilləhi min iştəni necə şeytanla istihaz eləməyəsə Əncə, fitnədən də, demək, əuzu billahi minəl fitən. Minəl fitən. Veya, hə, və ya, məsələn, deyə bilərsən Allah fitnələrdən sənə sıxınan, uzaqlaşıq. Yəni, fitnələrdən mənə qoruyur. Fitnəkarlarından mənə qoruyur. Həmçinin, həmçinin göstəriq, fitnənin qorxuluğu, insan bilsə də, haqdır, fitnəyə girişməyə düzgün deyil. Aydınləyə, insan bilsə də ki, haqdır, fit Üç gündə ölçü ki, fitnə ölümdən də pislik. Allah tələ deyir. Üç gün nəticəsi pistir. O müsələmanlar nəqdə girişiblər, düşüblər fitnəyə və fitnə ancaq zərər olub olaraq. Ancaq zərərlərinin olub, aydınlıdır. Fitnədə xeyri yoxdur. Ona görə avan bilmir. Avan fitnə bilməz. Avan belə baxar, fitnə olandan sonra hər şeyə Sonra deyər ki, aaa bu nə pisiymiş, düz eləmədiyik. Amma elə məhli isə söhbət artı o saat iyi gələn kimi deyər, yox, bu fitnədir. Necə adı dünyalı söhbətdən götürür. Hələdən görəsəm, bəzi söhbətlər çıxır, görəsəm, bu yaxşı söhbət də qoşulmursam bu söhbətə. Aydındır, lakin bilməyən qoşulur və sonra peşman olur. Dedi ki, bu söhbət düzgündürmüş. El-məhni də belədir, yəni, şəriətdir, dində fitnə laq pisdir. Dində fitnə laq pisdir, yəni, sahabələr bu cür fitnəsindən götürmək lazımdır ki, ibrət ki, əzəmətli o cür əzəmətli sahabələr fitnədən qorunabilməyib, düşüblər fitnəyə və bizdə görünəcə, fitnədən qorunmalıyıq. Ona görə fitnə, fitnədən qoxmaq və fitnəkarlardan da uzaq durmaq məsləhətdir. Aynındır. O adam ki, görürsən, danışıq yaxşıdır, fitnədir. Ondan məsləhə tozaqlayan, hətta onun fitnəyi səhəndə toxunmasaq. Allah və yəmələdi.